ber gizarteratzearen laguntzen du tokiko misioak euskal erikoak ogeita mar urte betetzen ditu gurekin bigomita goizuntan sigor, sigorgo jasko etxea aurkulariat asesili diribar nere ortsetan ditugu egunon ziri? egunon tokiko misio edo egintza kurbileko zerbitzu publiko bat eskentzen dia amasei eta ogeita bost urte arteko gazter helburua gizarteratze sozial eta profesionala berrezkoa dutenen laguntzia frantzia guzian badira tokiko eta lehen bazen abar bat lapurdi gerazi baiguriko gunearen zat, abeste bat, Siberua amikuse ioldiren zat, sesilidik gure barna zergatik batuziren. Mailean nahi bat, eta paristik ikusten zituzten uh, sobera ziren mision lokalak, eta um, batu behar zirela elkarrekin, hori joan, Siberuan bereziki tikiabaitzen dut, estaba ida sortussene eta norikin batubercillene berneshaldian edo bi misio lokalak eta eko orain garen misio lokalak eta et des mois Weil das Garaiori Centralisierung die Sieg ändert, im Griffith, ніumpichte Sie haben das ernstIC, denn deal Sherman will cual Mireille Ja, noch welche, SomehowELLA die Islamität decent Όl, SWITN MoV genau ihr macht ST, Ә Dr. 한국staat lokalki uh, haute etxeak erabaki zituzten tresna montatzea, eta bat sortu zen Siberuan, eta bat sortu zen Kostaldean. Hola, izan zen hasta penetik. Egeriko etxeak haipatuko ditugu istantian, e, zigorgo jasko etxeaz, zoindira esko alegeriko egituraren ezagarrita berezitasunak? Zertan haizizte bereziki, bada egiazko egerialitate bat esko alegeri ona Ba, nik uste bai bada, bai, eta gero bestaldetik, um, bada, bon, bizten badago kostaldea eta kostaldeko uh, no, er, eremu zabala, eta gero barnek aldea, badiren beste arrealitate batzuk, eta egia da, ere, ala ere, um, bat, batuk eta hori egen zilarik ere bai, erantzuten zuen eta atzo batzuk aipatzen zuten arrealitate zela, ere bat zegoelako, E, identitate berdin bat eta eta nola baita arre, e, identitate eta errealitate kultural bat irantzutan bai, zuelako horakotrasna bat zaitea hiru herri aldeetan Hor, mm. haipatzen ginen, beraz uh, tokiko misioa edo misioan lokal uh, be, famatu egiten zaiku, eh? Belarritan, uh, be, gazte ibegira lana egiten durako, baina konkretuki uh, zer da eguneroko lana uh, tokiko misioarena zer egiten da? Zer ikartzen da gazteeri azken jana. Ba, misión lokaletik, uh, zer den guk egiten duguna da, nahi bali mauzue. Uh, gazte bat etortzen dererik misión lokale da, eta goita bost urte artean ditularik. Uh, Normalean eskola utziadu, ez da gehiago beraz eskolatua. Eta hortik goiti uh, uh, alde batetik, puntu bat egiten du pixkat bere ibilbideari buruz, eh? nondik eldu den, zer egin duen orain arte, Eta gero, astengira be aipatzen edo galdetzen, beha bere proiektua zeinten. Hau da, nola ikusten duen, beha bere, bizia, be, bere proiektu, bizi proiektua eta nondik, nondik ikusten duen. Eta entxatzen gara, beraz, uh, uh, babai, uh, behar baldin bada proiektua hori ongi definitu lagundu definitzen. Uh, entxatuko gira behar baldin bada formakuntza edo uh, bai, diplomak edo lapasaraztena. Eta behar baldin bada, eta bizan, ikusi, ikusi zoin fasean dena, e, izeiten alda ere bai ba laguntzea lan hasikatzen, baldin eta bere helburua, baldin bada, maentu hortan, lan hasikatzuak. Mundu profesionalen sakaraztea e, da, beraz helburua? Hori da, lehentasuna, biztan dena, eta horrekin batera kontutan hartzen dugu ere bai, be, bere realitate sozial eta kultura da zein dena. Eta eta zegon, baldin badira, Beharrak ba, bai, etxepsitzen inguruan edo garraio inguruan edo erodirur laguntza beharrean baldi badago ba, bai bizitzeko, zenta ba, modu duinan bizitzeko, nahiz eta ez den beti arrez hortar altzea, e, da, albezain bat baliabide ematea, azkenean bere egitazmoa burutu ahal izateko. Sexili diribagne, guako bisimaila kondutan aktuz, gora baita bisimaila. E, lana eta egoitza atsemaitea askidea gazte baten gizartaratzeko. Edo sehatzeko askidea guai, bisimaila egia joanota kari eta joartzen zistea, hala ere, joanota zailago dela gazte horien e, lan baten atsemaitea eta lan horrekin sexki bizitzia. E, et... Giro eta zailago da, Gaztentzat, bai da, eta hor dugu guk uh, aurkulariak dute uh, lana uh, eskubidea komunak ez, ezagutzea eta haien derechoa um, eskuratzea. Eta hori or, dute uh, uh, lana, uh, uh, Konseilu Roko Jarekin, Eta um, ezitzaileekin, hititzailekin enpresaikin euh, parteen erguziikilan, euh, lotu behar dira um, agrietan sartzeko eta gazteak haien lekoa at gure gure bizian. Gazteak ber gizarteratzen laguntzen du tokiko misioak, edo misioan lokal izanarekin obekizautzen duguna, Euskal Herrikoako geita mar urte betetzen ditu, eta gurekin bigo bigomita goizuntan Sigur Goiasko Etxeata, Sesili Diribarne. Eta, Prezeski, Sesili Diribarne, horretara ziko dugu zuzen nari orde zirela, eta Herriko ordezkatuak dira uh, tokiko misioone hortan, eba dira komisioneko ordezkariak, eta zer haremandu zuen horiekin. Barte hartzen dute misión lokalean, haiek dute bultzatzen misión lokala, haien behar ba, e, dugu, misión lokala eta bere proiektuak bultzatzeko, buleguan ari dira lanian, eta haiek dute finkatzen gure helburuak. Uh, hmm. Iria eta basegiaren arteko desberdin tasunar da, e, e, zigor goiasko etxea, autetxeetan, egan edo behar bada iria hundietan, sentsibleagoak direla uh, gazten gaieri edo edo berdin ahreman entazizte biekin. Ba, nik uste dut, ardura sentitzen dute, haute e, txik sentitzen dute izan barnekaldekoa eta barne kostaldekoa, gero haute gero sensibilizatuak izango dira, errealitateak edo bedaren gazte gukeiten dituzten zailtasunak, e, diferentak izan daiteztak gelako kostaldean eta barnekaldean. Euskar Eriko, Michiwak zenbat uh, langile ditu? Nola egitu uratuak e ziste? Hor dion, ba, ba dira uh, bergoita maak langile, uti gola bera. Uh, uh, lau dira gazteak erresebitzen, non, ogoita dira gazteak erresebitzen. Eta... Um, Eguneroko permanentziak, eta gibelean badira batzuk, bakarrik enpresarekin ari dilera, lan postoak sekatzen, eta sartzen gazteak harremanetan enpresetan. Eta enpresak laguntzen, kontratuak hautatzen, uh, eta... ...gazteak bueno, sartzen uh, lan postoetan. toki batean ziste, edo badira beste buleko batzu? Ogo eta zazpi permanentziak badira agatzen baure bukaleen daia azparne or uh, ergemu guztian, hoge eta zazpileku dira gazteak ertzeko. Langile horien dirustatzeko pagatzeko dirru laguntzak nondik heldu uh, dira.lehenik herikoetxeak dira parte hartzen uh, gure proiekan gero konseirurko ja sozial arloan konseiru... Uh, uh, regionala eskolaea bai eta hau da formakuntza eta aprendizgoa. eta gero estatuko mailana uh, l'an l'anaren errimoan mm -hmm. bi milata malawean bakizue gutxi gorabera zenbat gazte ercibitu dituzuen Laumila pasa, laumila la eta erureun gazte, pasatzen dira ortero oh, misión lekalean. Eta, bon, ala ere, hartzen uh, da, lana ereski hemen e, Ipare Euskalegian, Frantziako egitura baita, Frantziako beste eskualdear konparatuz. E, Ipare Euskalegia, e, ere... Ipare ba, Euskalegia ere estaxun badu, konparatzen badugu beste erremuak Frantzian, edo... Ego aldean komparatzen badugu ere, erresagu er, da hemen. Me ala ere gazte entzat, hain izdira egoiten, eh? Mm -hmm. Zigor, Goyazkoetxea, ahulkulari zirela, zure egun, egun lana zertan beha da? Horne bereziki uh, gehiago nago enplegu zerbitzuan, baina bestela holkulari batek uh, be nola du baditu normalean uh, permanentziaka, beraz uh, tukika herrietan izan daiteke mentzegun kostalden hartzen behar du izan daitekea bokaleen, bidarten, getarin, dunibanen, barnekaldeago jota behar dugu izan endira uh, uh, uh, uh, uh, uh, senperen, ustaritzen, kanbon, Ba, zonbait, ba, eta bestan dena, hori siburure nuion gaitezke. Uh, beraz, normalean aurkulareak izatean ditugu uh, lau, lau permanentzia gutikora bera, eta, ba, zonbait tokietan, eta helburua da, bomez, permanentzia horietara beraz, uh, Gazteak etortzen dilerik, baiekin harreman hori egin sortu ikusi zertan diren, eta, eta bakotsaren proiektuaren arabera, hor egokitzen ditugu, eta guk baditugu zonbait resna, ba eskaintzen ditugunak Gazteak bere proiektua haintzina eramateko. Eta gero horren segimendua egiten dugu. Eta gazte bat urbiltzen delarik uh, zuen gana, uh, esperantza hundiarekin eldu da, nola, nola eldu da, badu proiektu bat jadanik eta laguntza tipi bat behar du, edo zinez ere uh, galdua senitzen da, tabo, badu gune bat, uh, Be, esperantza hundiarekin, askenean, uh, aterabide bat ekeriko dira na? Nikarrango nuke, gazte bako tse, mm, berri bat dela. Hor mm. duan... Uh, Egon kitu behar da askenean, ere langile hor? Bistan, bai, bistan dena. Eta egia da izango ditugula gazte batzuk etorreko direnak uh, zeinek eta ez duten uh, bat ezakite zer nahi duten egin. Hor mm. duan, hor izango dugu gure lana izanen da, laguntzea gazte hori proiektu bat definitzen eta horren arabera be, behin hori egin dela hori lehenengo etapa paisizanen da eta gero hortik goiti izanen da be, behin den finitua dela proiektua be barbalin baditu diplomak pasatu hori hortara uh, heltzeko belagundu hortara uh, hori egiten eta, eta, eta gondutik izango da uh, um, lanaaxekattzearena baina egia da etortzen handiera ere bai zentan lau milaurehun gazte, eta ja, lau mila eta irura una realitate. Eta hor duan, izango da gazte batzuk, bera, jadenik bat dutena proiektu du, definitoan, diplomatzuia dituztena jadenik, eta bera, e, justu bakarri bat dute, eman dituzagun, bai CBA edo behar bada, sare bai, bat lortu sortzen, Be inguruan lantegikin berdaremanan sartzeko eta eta lortzeko beraz lanposto bat. Badtu mugak misio lokalak tokikoisoak mugak eztakitedo topoak zailtasunak egira eta eletatea e ekonomikoa? Mm. Hori pairatzen da. Joanota gehiago. Eta desentralizazio garaian sortu ziren, eh? latanoi garena marcaran Tokiko Michioak. Eta hoi, haipatzen da lugalde reforma, gehiago zentralizatu. Haipatu da, zuen geroa, zerbait kanbiatuko zela Tokiko Michioan eskoalegian, adibidez? Be, hasta penitik, fean eto, eta beti, emision lokalak, harrimanetan da, mail guzietan, konseli horroko departamentoarekin, regioarekin, estadoarekin, eta partai dugu zikiran, naregira beti, Uh, lan ean gaztearen entzat ordeon uh, adatzen barin bada ja badugu guk uh, oitura hori eta edun sigituko dugu ahemanetan uh, orden, ordenarekin mm -hmm. Urtzeko goita hamak urte atzo ekimenak bat ziren, antolatuak an e, eta horietan ho jatetxikin e, bada gai bat Bi eta maabosteko aipatzen dena bere hor zinez landu behar dena edo da egonkotasuna pixka bat agemetan hautexikin zigiko go aszko Edo siili diri behar da? Halo Bibi eta sena zu aitatu mais uh, ait pas fait un guerre toute coordonnée la gamti jeune euh hopatique uh, tout à est un mission locale à les doufrantiane ils s'engouda uh, plan e, plan plan et engouda em, em, irailan il et enfin urrengo sartzean mais ait soit ait pas eta taulanna igo baiit ziren, eta haiek nire ustez joituko e, naizena aipatzen zutela kolektiboki egin beharzira ga, gauzak. Gu Mission lokalean banaka ijezibitzen ditugu mediku bat bezala, eta bada aurkulari bat eta gazte bat,antzietan eta haiek atzo aipatzen zuten, Elkarrekin daizutela mugitu eta entzinatu eta uste dut uh, gure gerokoa esango dela kolektiboki gauzak uh, pentsatu. Elkar, lana, beraz, eluren urteko lemana gusia ereiten alda, bez, eskertuko zeituztegu, bai sisili uh, diribarne, lehen dakari orde zira, berazuzendari orde uh, tokiko misioan euskalegian, eta mile esker zuriz igor goiasko etxea aurkularia. Miren, exker. Exker.